Herrar. Vi presenterar två podcastar sammanslagna till ett i en unik inspelning i från Ölands Allvar. Vilka kan vi presentera? Stick with us! Och Stickpodden! Stick! Tjau! Tjau! Nu kör vi! Ja, vi är alltså fyra personer som sitter i en varm bil på Allvaret. Blickar ut över blommor och blad och ska podkasta ihop om stickning. Och vilka är som deltar? Maria. Och Eddie såklart från Stick With Us. Och sen har vi från podden. Karin och Elin. Vi från Stickpodden. Ja. Och vi har ju varit på stickläger ihop en vecka. helt och fantastiskt. Du bestämt oss för att podda ihop. Ja. Och vi har ju liksom de bästa podcasterna om stickning i Sverige. Ja, vi kanske har de ändå också. <laughs> och då tänker jag att vi är sjukt bra. Var för sig? Låt oss bli bäst tillsammans. Fantastiskt. Mm. Bra idé tycker jag. Ja. Nu ska vi se hur vi lyckas förena fyra människor som inte ska prata i munnen på varann när vi inte lyckas på två. så mm. dessutom håller på att svettas i en bil. ja Och sen att det kanske kan vara lite ovant att veta vem som har vilken röst. Så jag som pratar nu och är Elin ska försöka vara duktig på att <laughs> prata med evig namn. Så man, man vet lite vem det är som har ordet och så där det, det ska inte vara jobbigt att lyssna på oss i en timme nu. Nej. Nej. Eller två. <laughs> Det är möjligt eh, Eddie och Maria Kan inte ni berätta Varför sitter ni i min bil På Öland den här veckan Vi lyssnade på er fantastiska podd Och blev ju direkt Sugna på att anmäla oss Så vi satt oss på ett tåg till Öland I måndags Nej söndags till och med ja. vi. Och stickade loss hela tågresan Och sen dess har vi bara varit här och hängt med underbara människor Och Upplevt Öland från dess bästa sida med fantastiskt väder och ja, massa inspirerande workshops och världens finaste skola. Vi befinner oss i Skogsby som ligger söder om Färjestaden på Ölands folkhögskola. Och jag tror, jag ljuger kanske nu men jag tänker mig att det är Ölands första stickläger. Ja. Ingen aning. Nej, men vi säger det. Mm. I varje fall läge som är mer än över en helg för då är det mer liksom stickträff. Mm. Och det här är ju vardagar vi här också. Det var mm. varit jätteovanligt att vi lyxa loss med stickning på en tisdag och skönna tjejer. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men då fick vi idén i alla fall att vi skulle spela in tillsammans. Mm. Det började vi nog det... spanna lite på varandra redan mm. i måndags. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, men vi har ju varit tjuno på varandra hela tiden. <laughs> Faktiskt. Det tar ju tag innan man liksom vågar... Eh, ja. Leva ut sina lustar. exakt. Men nu sitter vi här alldeles anpassning i en bil. Och svettas tillsammans. ja. Ja, men det var ju lite som damen i kafeteran igen som hörde fel när vi sa att vi skulle åka iväg och spela in podd. Ja. Och hon tyckte, vad Ska ni åka och spela in podd? Det är en bil. Ja, så kan det bli. Alltså mm. så varmt och så röd och snyggar nu och svettig så det skulle nästan lika väl vara. Det blir som vara. den här Titanic-bilen med all imma och handen som kommer upp och rutan, ja. så, jag det här Och det är ju imma <laughs> Och jag tänker också hur man så varna varnar att man inte får lämna hundar i varma bilar och så nu under sommaren. Mm. Jag kan tänka mig att det är, vi kommer uppleva mm. de här stadierna som hundar upplever nu när vi sitter i min bil. Sen mm. kommer det vara nya restriktioner att man inte får lämna poddar i varma bilar. Nej. Mm. Ja, vi börjar, kan berätta lite om läget. Mm. Det har ju mm. varit lite så här back to color som har varit temat. Det har varit lite workshops med väldigt mycket utflykter och äventyr. Och bland annat så kom ju Lotta hit och lärde oss fler färgstickning med lyfta maskor det mm. låter ju så jäkla avancerat men ja. det är ju inte det Nej, det var ju jättekul ja. jag. vad lärde du dig Maria? jag lärde mig att eh, de här liljorna vad heter de? de hette bara Lilja, tror jag och de tyckte jag var helt okej men sen blev det mer komplicerat och då kände jag att det här är för långsamt för mig jag tycker nog mer om det är lite som två stickning. det är lite för långsamt jag vill nog mm. att det ska gå lite fortare Ja, det, det tar ju lång tid att bygga upp ett projekt eftersom man måste sticka varje varv två gånger nästan eftersom mm. man inte stickar alla masker. Så den byggs ju hälften så snabbt som man hade gjort det i en vanlig flerfällstickning. Mm. Men jag tycker det var en fantastisk metod och jag blev väldigt sugen på att göra vantar eller något sånt där. Mm. Du gjorde ju en mudd eller? Jag gjorde lite mudd, men sen tog det slut så jag har bara en <laughs> Och du har faktiskt också lätt i Karin? Ja, jag är ju inte med på lägret. Jag bara hänger här ändå, som en liten stalker. Så. Hang around. Ja, precis. Jag är som ett frimärke i rumpan, som man brukar säga. <laughs> äh, men, äh, äh, igår i alla fall när det var öppet stickarfe var jag här en sväng. Och då var ju Lotta här och visade lite grann hur man gjorde. Och då testade jag på och köpte hennes bok. Och testa liljorna. Och jag mm. tänker att det är fantastiskt man kan kombinera alla sina restgansstumpar. Och göra mm. muddar och vantar och kanter. Och... Sen blev jag lite sugen för det blir ganska kompakt. Det blir som ett tjockt ylletyg. Mm. Att man skulle kunna göra till exempel din omtalade guldjacka ja oh, jacka I ett tandsmönster där kanske. Mm. Nice. Det blir nästan som ett tyg. Jag tycker att det är som stickning fast inte tråkigt om man ska summera den ja. ja. För att äh, jag tror att det är lite lättare. Mm. Och det är inte de här dumma restriktionerna hur man ska sno garnet och vad man ska göra och att man inte man måste göra. hålla det i höger hand mm. fast man vill hålla det i vänster hand åt mm. Jag tror faktiskt att, ja, undrar om mm. det inte går lite fortare faktiskt som tvåanstickning också. Jo det tror jag. Ja. Och man får använda massvis med färger. Måensteckningen är ju ganska klassisk. Det är helt vitt eller helt rött och kanske lite randigt. Men här är det ju Wild and Crazy mm. Good Bananas. Mm. Det gillar vi. Ja, mm. verkligen. Jag är lite skeptisk till mina kunskaper bara. Jag tyckte att vi gjorde någonting som skulle se ut som tegelpannor Och jag fick till någonting som ser ut som, som naziststjärnor eller så här pentagram. eller någonting. Det, det så väldigt uh, udda ut, mina, mitt resultat. Så jag tror jag håller mig till liljorna. Ja, det kanske är bäst. Sen har vi haft en annan fantastisk kurs. Och det var ju igår när vi var på spetsstickningskurs med Maria. Hon hade redan i två varianter. En där man fick lära sig och prova på spetsstickning. Och en där man till och med fick lära sig att designa sina egna mönster. Ja, det var jättekul faktiskt. Jag har aldrig hållit någon kurs så. Så det var väldigt roligt. Och... Det var lite svårt att veta innan hur, pass ni hur nivån var och jag var lite rädd att den här nybörjarkursen kanske skulle vara för basic för vissa. Men det känns som att det är en väldigt blandning av människor som är på den här, det här lägret. Så att, eh, det passade perfekt faktiskt att dela upp det så på två delar. Så det var jätteroligt och vi hade behövt mer tid bara. Men eh, det vet man aldrig från början och... Men, men äh... så är det med alla kurser. Man känner alltid att man vill sitta, mm. sitta kvar en timme och mm. nöda Och nörda ner sig. Men jag tyckte det var superkul. Jag gick ju på den eh, design ditt eget mönsterkursen. Och ja, fantastisk eh, liksom hur man tänker. Och det var som att eh, jag fick nyckeln till en box som har varit lite öppna. Jag har designat lite innan, men det var liksom bara en, ett enda pusselbit som saknades. För att jag bara skulle knäcka koden och bara, ja, det är ju så här... Så okay. fantastiskt generöst av dig Maria och dela med dig av alla dina kunskaper. Och det var en grym kurs. Mm, tack. Jag håller med. Även om jag inte deltog så lät det väldigt intressant. Du deltog ju lite. du var lite stöd. Jämt oss. Ja. I så fall. Till somnade. <laughs> och det gjorde jag faktiskt inte av ointresse. Utan det är ju faktiskt så att jag har varit stickledare den här mm. veckan. Och, um... och du har gjort ett jättebra jobb. Mm. Ja det hoppas jag. Ja. Helt fantastiskt. Men det har tagit mycket på krafterna att... Uh, Prata med alla och var runt och hjälpa till. Och mycket fix. Och det är faktiskt mer att göra som kursledare än vad man tror. Mm. Så då slocknade jag en halvtimme på soffan igår. Medan en och gjorde era egna sjalar. Men det var väldigt kul att se att på kvällen då när vi hade stickkaffe och Karin kom. Ja, så eh, satt faktiskt folk och stickade på sina egna spetschalar. Mm. Så att du var en väldigt bra lärare för att många kom ju igång ordentligt. Mm. Och Anna-Karin till exempel, hon sticker ju klart sin som en liten miniskal och använder den som hårband sen, som chalett. Åh! Oh. Mm. Jättefint. Fantastiskt. Mm. Ja. S sen skulle jag vilja berätta lite vad vi gjorde i tisdags. Ja, för då var ju faktiskt jag med. Mm. Karin alltså. Då var jag busschaufför. En busschaufför, en busschaufför. <laughs> Ja, och det var ju du också Elin. Mm. Men du fick den sången sjungt till dig i din buss. Ja det? ja, det fick jag. Men sen mm. uh, sa tanten att kan vi sluta med de här dagispersonerna nu? På riktigt? Ja. <laughs> Nej. <laughs> Oj. Ja. Så uh, jag vet inte, det kanske inte var busschauffören som var sur i min buss. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jag ska jag bara. Det var jättemysigt. Jag tog faktiskt ledigt från jobbet för att vara med och köra buss och mm. Och det tackar vi för, för mm. jag kände mig väldigt trygg i dina navigationstjänster. Ja, alltså Öland är ju som min egen bakvicka när jag jobbat här ett tag. Det är mycket bak idag, det är bakvickan och frimacket i baken. <laughs> uh -huh. Kan inte du berätta vilken runda vi åkte, Karin? Jo, vi började ju med att köra söderut från Skogsby, där vi, ni har bott. Nu säger jag vi, jag tänker mm. att jag är med här. Men du är ja, det. Ja, jag är med på ett hörn. Till Karin Öberg som är vår alldeles egna textilkonstnär här i Kalmanträkterna. Mm. Hon har ju dessutom skapat ett helt eget märke som heter Kalinka. Helt enkelt bestämde sig för att Nej, men det finns inget lingarn jag gillar så då gör jag ett eget. Mm. Och från att ha startat med fem olika färger så har hon nu, vad var det, 25? 24 olika vet inte. färger. 24, 24 olika färger mm. på sitt dag. Kommer du ihåg hur det gick till när hon tog fram en ny färg? Hon kunde gå på stan och typ snubbla över ett glaspapper och så såg hon att, gud vilken snygg färg. Och så bara, det måste jag ta hem. Mm. Till exempel. Mm. Och sen tyckte jag det var härligt också att hon investerar ju sina egna pengar i företaget och så, såklart mm. eftersom det är hennes företag men att hon... Hon väntar liksom, till hon har fått tillräckligt bra omsättning och sålt av sitt nuvarande parti. Och då köper hon in en ny färg. För hon mm, måste ju mm. köpa 50 ton, tror jag hon sa, va? Ja, jag, jag kommer inte ihåg inte riktigt. Nej, 50, Nej, 50 kilo. kilo. Mm. Nu ser jag man skillnader om syftorna. Mycket i alla fall. <laughs> 50 ton och 50 kilo, det är lite skillnad på nollorna. Ja, det är det. Mm. Hon måste köpa väldigt mycket garn. Mm. Och därför så väntar hon till hon har sålt av och sen så beställer hon in sina vanliga och så fyller hon på med en ny färg. Mm. Och jag tycker det är ett skönt sätt mm. att utöka sitt sortiment på. Mm. Men hörni tjejer, alla som sitter i den här bilen har väl mer eller mindre varit lite nervösa inför det här med stickning. Ja. Mm. Men jag vet vissa tjejer som mycket. Bananas i Karin Öbergs butik. Vilka var det? Jag är ju minst banan så jag tittar på Maria och Eddie mm. som faktiskt blev Bananas Ja. ja. Alltså jag har ju stickat i Kalinka innan och jag är absolut ett linfan. Ja, men du var både ju -klänning, en klänning. Ja och lin-t-shirt och allt möjligt. Men jag var ju tvungen att uppdatera mitt linförråd såklart. Så det blev tre härvor av en jättehärlig marinblå färg. Så jag tror att det kommer bli någon form av kofta. Som, eh, jag tänker lite på en vitamin D faktiskt. Så den är, har ju en, ett cirkelok -ok där bak. Kan man, eller inget ok utan en cirkelkropp som hänger ner och så är långa ärmen. Ganska basic men med mycket fall tror jag kan bli fint. Men mm. mm. Det var väl jag då som gick bananas kanske. Jag som alltid har pratat om att jag inte tycker om lin. Och jag startade en Anuki-lin nittalång till och med. Mm. Och jag var väl först att göra det till ett UFO. Men så frågade jag henne om skillnaden mellan annat lin, då, det här som jag har testat innan, och hennes. Så hon sa att mitt är mycket mjukare. Då tänkte jag, okej okay då. Hon var väldigt duktig på att sälja in sin Verkligen. egna garn på mm. ett bra sätt. Inte på mm. skri ett skritigt sätt Nej. eller någonting, utan hon, hon, hon hade en fantastisk stickad omlottkofta själv i sitt egna nya garn som var något lin, lin, linbommullt. Mm. Mm. Hon pratade så gott om det och hon hade så fina uppstickade plagg i butiken mm. så att det gick ju liksom inte att inte handla. Nej. Nej. Och man blev ju så himla inspirerad just av det hon berättade och att jag vill verkligen uppmuntra sånt. Alltså mm. folk som bara vågar sin dröm. Det är klart att, speciellt eftersom jag har sålt på Kalinka innan, att det är klart att man vill stödköpa. Stödköpa, stödköpa. Mm. exakt. Så egentligen jag, det här är liksom bara sympatiköp helt ja. Men hon har ju sådana fantastiska färger med ja, så det går ju inte att bestämma sig. Så det blev ju är två, två tre. Vilka färger köpte du Maria? Eh, det var en grön, man kan väl säga väldigt äppelgrön. Mm. där eh, Och sen var det en roströd. Lite mer åt, vad ska man säga? Valmo skulle jag säga. Oh, härligt! När mm. vi är. sitter här bland alla valmo. Det är ju väldigt Ingen. mycket valmo på Öland faktiskt. Som mm. vi har sett när vi har kört runt nu. mm. mm. En blomma ni verkar gilla. Ja. Ja. Du då Elin, vad köpte du? Jag var lite så här inställd på att göra något randigt. Jag har ju provat lin innan. I ett äh, av, får jag säga avdankat. i ett, Ja, ähm, ja det får du. I ett av Karins äh, garner som jag vann i ett garnbyte. Utropstecken. <här> <här> och jag har provat att sticka det Karin. Men det var lite för tunt mm. för mig. Och äh, lite för hårt för jag fick ont i pekfingret. Det finns ju en anledning att jag gått bort det här garnet i jordlöppsbytet. Och du fick också ett volangarn tillbaka <laughs> av någon annan. Så, så att <laughs> <laughs> yep. det sig. Ja. Lingarnet är faktiskt fint. För jag stickar precis som har lingarn nu. Mm. Fast i en annan färg. För orange aprikos är inte riktigt min färg. Det är jättefint. Men det är snäppet tunnare än det här. Ja. Och hur som helst. Jag har egentligen sagt adjö till lin. För alltid. Men jag har blivit sugen på det när alla berättar om hur skönt det är att sticka i på sommaren. Och hur bra det är och... Ja, jag blev jättesugen på att sticka en randig tröja, typ grå, blå vit randig i lin. Men det slutade med att jag handlade ett vanligt, eh, typ svart garn och ska göra en hålig tröja. Men jag, jag hatar nog lin redan nu igen. Jag Efter ju lagt... provlappen. <laughs> Vilken provlapp. exakt. Vilken provlapp. Jag la upp och började sticka direkt, för jag glömde nog bort att man skulle göra en provlapp. Och så märkte jag att det stämde inte alls och det blev alldeles för stort. Och så säger en av deltagarna, men vad är din provlapp, fröken? <laughs> nu har jag glömt det. Men jag ska nog sticka den på rundstickor Fast den vi lärde oss att man inte kan sticka i lin på rundstickor. Mm. Men vi har två tjejer med oss i baksättet av bilen som har andra erfarenheter. Jag vill till Karin. Jag har egentligen inga erfarenheter eftersom jag inte har stickat i lin. Men jag har ju en plan. Jag har ju börjat sticka på mitt linne, -linne som jag har pratat om tusen miljoner gånger. Och jag stickade på grundsticka för jag vill inte sy. Och då tänker jag att det finns ett trick där man repar upp en maska i varje sida hela vägen ner till botten. Och sen lyfter man upp dem med en veknål på ett speciellt sätt så att det blir en falsk söm. Vilket gör då att det ska hindras från att dra sig och snurra. Det tänker jag testa. Mm. Smart plan. Mm. Jag har ju stickat två plagglin, en t-shirt. Så jag har stickat runt och den har absolut inte vridit sig på något sätt. Jag har gått hur bra som helst. Och sen har jag stickat en klänning i lin och den har ju vridit sig. Men det tror jag att det beror på två orsaker. För det första är att en klänning är större. Det är mer masker som kan vrida sig. Det är mer tyngd som kan vrida sig. Och sen var det faktiskt ett lite sämre lingarn som jag stickade i. Det var inte kalinka. Var inte? Men det ska bli spännande att se allas linkreationer. Vi kanske borde ha sammanstråla sen och bara påfågla för varandra. <går> en linkal. det man ja. bara mm. prata lin rent allmänt och försöker peppa varandra i linhelvetet som jag skulle kalla det. Eller linparadiset <går> som folk som gillar lin kallade. det. Ja. Det var första stoppet. Mm. Mm. Sen åkte vi vidare till Ullcentrum. Ja. Ölands Ullcentrum. Och träffade en kvinna som pratade om hur hon startade det här och eh, att hon, hon upptäckte att man samlar inte samlar in ull i Sverige utan man, eh, man bara slänger det helt enkelt. Så då började hon samla in ullen och sen spinner hon eget garn. Kan det vara där jag hörde begreppet 50 ton? Det kan det vara. Ja, mm. det var det. Jag hörde det ja. nästan. <laughs> att hon samlar in 50 ton ull ja. ungefär varje år. Så tror jag det var. Och så spinner hon och de gör både ullprodukter, uh, ullkläder och uh, filtar ull. Och sen gör de garn. Och även har de börjat med lin. Även då. Mm. Mm. Så att det var jättekul att vara inne där och botanisera. Och där kunde man gå helt bananas. Alltså. Mm. Jag uh, kände verkligen för de här riktigt råa, härliga ullgarnen. Så att jag mm. köpte till en uh, kofta i sån här lite grå, uh, roa tvåtrådig ull. Samma ull som Karina har stickat sin fantastiska Emily. i. Mm. Mm. Mm. Mm. Men jag, Vi har ja. sett det då. Ja. Ja. Och jag har sagt Hena. hela tiden att jag skulle göra en eh, kofta med flätepoket. Men sen när jag såg Karin i sin Emily så blev man väldigt sugen på det. Så <laughs> jag får se om jag eh, klarar mig från att inte kopiera. Jo, men jag tänkte en sak när jag stod och lyssnade på Ulcentrum eh, När de berättade om sin filosofi och sådär. Jag har faktiskt hört... Att ganska många ullspinnerier snackar skit om varandra. Jag vet faktiskt att andra, man behöver inte säga vilka namn. Men att andra ullspinnerier har snackat skit om Ullcentrum innan jag kom dit. Så det är faktiskt kul att uppleva med egna öron och ögon. Och skaffa sig en egen bild. Men jag tycker att det är lite tråkigt att när man är... Det är inte en jätteindustri. Och det är liksom någonting vi borde värna om tillsammans. Och uppmuntra att det finns liksom det... Tänker. Snacket sinsemellan. Mm. Jag vet mm. inte om ni har upplevt samma sak. Nej, jag har aldrig hört det innan. Okej. Okay. Jag, tror... mm. jag kom också dit med blanka kort faktiskt, mm. men däremot så har jag hört att du berättade om det. Mm. Mm. Ja, och jag hörde några av damerna i min buss som också pratade om att ett annat spinneri hade talat illa om eh, Ullcentrum och deras eh, produkter och sådär. Och det är ju fruktansvärt tråkigt. Mm. Vi kommer ju återkomma lite grann till det här med konkurrens och mm. sånt senare i podden. Mm. Det blir en spännande mm. punkt. Mm. Men jag hade i alla fall en jättehärlig upplevelse på och Jag tyckte det var jättekul jätte att få komma dit. Och det var ju så härligt att det var både butik och fabrik på samma ställe. Så att man, man gick där bland ullstansarna och ullmaskinerna och letade garn och sådär. Ja, det var lite rough miljö. verkligen. Mm. Mm. Mm. Jag tror att man kan faktiskt kan vara ärlig med att säga att de här innehavare av Ölands äckligaste toalett. Ja gud, den var ju hundra år gammal. Jag vågade inte ens gå in där, jag hörde detta också. Att den var fruktansvärd. Tänker du var snäll att inte säga någonting, Eddie? Det var är det jag? två, var ja. Nej. Nej. Nej. Det var Eddie som var gjort det Jag var ju där först. <laughs> jag var ju så fantastiskt i redan i bussen. Så jag sprang ju in där och kom in på personal, personalingången. Och de fick hänvisa mig runt till andra sidan och så. Så att, ja. Nöden har ingen lag. Nej. Men om de lyssnar på det här så kan man ju uppmuntra en som är, toaletterenovering toalettrenovering. Eh, <laughs> som en bra investering. <laughs> men ändå en petit test till deras... Eh, nu snackar jag lite skit. Men jag hoppas att det är okej. Okay. Från toaletter till nästa stopp på garnresan kanske. Vad avslutar vi med? Då åkte vi upp till Skeftekärr och Järnåldersbyn. Och där finns ett café som heter Svea. Åh, oh, vad mysigt det var. Mm. Och vad god fika de hade. Mm. Och vilken härlig gubbe vi träffade i kön. Ja, Jaha. tysken som sjöng sånger. Ja. Han bara ställde sig och sjöng operasånger och pratade både på svenska och tyska och engelska i en salig blandning. En riktigt så stilig, uppklädd kar som aldrig ville sluta pra prata. Nej, han följde nästan efter lite grann där och var med in i butiken sen. För det fanns ju en butik. Det är ju Elisabeth som har butiken Arednes. I Kalmar som vi har pratat om tidigare i Stickpåden. Hon har en sommarbutik uppe i Skeftekär som ligger på nästan alla nordligaste öland. Och där hade hon tagit med sig delar av sitt sortiment och sålde i butiken. Där var det också väldigt många som förköpte sig, håller på att säga. Men köpte väldigt mycket garn. Mm. Det som var lite speciellt med hennes butik var ju att hon tog inte kort- Eh, vilket gjorde att vi tvingades åka bort till Böda Camping för att hämta ut pengar Och det var en jättekulturkrock från att vi har varit i lugna skogsby Och mm. det har varit lite så här, nästan meditationsläge bitvis Vi har suttit tyst och varit stickat och vi har ätit god mat och det har varit lugnt Så kom man in i det här eh, mm, bananbonanza helvetet med blinkande <laughs> lampor, och musik och pizza Och bara kropp och massa tribal-tatueringar och barn. Barn upp till hakan. Även kallat och höga camping. Det var liksom som ett semester-tivoli på crack och komma in där. Och min puls bara ökade bara av att kliva in på området. Och det var liksom överallt så bara du du du du du du du du du du du och du du du bara du du du Nej, det är inte den typen av öland som vi upplevt resten av veckan, om man säger så. Nej, vi bor nog bättre. Ja, och så om man jämför med vår <laughs> härliga lunchstopp där, när vi satt vid de här lerkaka kvarnrad, eller vad det heter, med alla väderkvarnarna och den härliga blomsträngen, och där satt vi i gräset och stickade och åt kycklingklubber. Det är mer det, är, det, är det typen av öland som jag gillar. Ja, och vi har pratat om hela veckan att vi måste komma på ett sätt att flytta hit. Mm. Så, så det är om det någon där som lyssnar jobb? som har en bra idé, så... <laughs> Ja, finns det någon textilframtid på Öland att engagera sig i? Det får vi se. Mm. Och då är vi igång igen. Och sen åkte vi ner till Stora Rör, till hamnen och åt på hamnkrogen, hamnrestaurangen. Hette den? Något sånt. Och... Det var ju 17 personer som satt där och stickade allihop. Nej, nitton med mig och Karin. Oj. Ni får inte glömma busschaufförerna. Nej, vi glömmer inte er. Och det var ju, folk tittade ju lite konstigt på oss alltså när vi satt där. Det är ju sällan som folk kan sitta och titta ner på ens händer och äta och prata. Eller nej, vi åt inte samtidigt. Men, och prata med varandra. Men, och servitrisen kom ju ut där och Oj, sitter du där och stickar? Och nej men, du med? Och alla stick, sitter och stickar. Men det var jättetrevligt och vi fick ju äntligen vårt glas vin då. Ja, skolan har ju en alkoholpolicy har jag hört. Ni som mm. bor på skolan, Eddie och Maria. Mm. Noll är som gäller mm. eh, i publika utrymmen. Ja. Eh, så det finns väl vissa kryphål då. Jag har hört om en insmugglad eh, flaska bubbel. Aha. Låt oss stanna där. Ja. Ja. Det jag tänkte på var att när vi satt oss och började sticka så var det så himla gulligt. För det var en pappa som var på restaurangen med sin son. Och så säger han bara, titta där nu skulle du få se något alldeles unikt. <laughs> säger han till pojken som vänder sig om och liksom tittar på oss och pojken är kanske tio. Och det var så himla gulligt av pappan att... Eh... Ja. Att han trodde att det var något unikt. Ja, han betygut, <laughs> att han uppmärksammade oss mm. och liksom ville att sin son skulle kolla på ja, handarbete. det är mm. exakt sonen att kolla, titta där nu, det här är handarbete. Mm. Ja, är... ja, för vissa behandlar ju det som... Osynligt när man mm. går ut också. Mm. Åh, vad störigt att vi ignorerar dem. var mm. liksom Titta här, det här finns också. Mm. Mm. Han kanske blir lite stickare. Jag ja, hoppas, hoppas det. det. För vi vill ju ha fler stickande killar på lägret nästa år. Mm. Om det nu blir ett nej, läge nästa år. Snygga stickande killar. Jag tänker att snälla. Mm. <laughs> gå före. Men gärna en så snygg klart. då till Eddy. <laughs> nej, Eddie jag har, har en min... snygg och dum. Så kan vi så snälla nej. och fulle. <laughs> jag har ju min kille. Jag måste vara politiskt korrekt här och säga att... Eh, de sakerna inte alltid gå hand. Snygg och dum och snäll och ful. Nej, men nu var det ju de två alternativen vi ställdes mellan. Antingen snäll eller snygg. Då tar jag för givet att du menar att snäll var ful. Jaha. I detta sammanhanget. Okej. Okay. Och med det sagt... Så tycker vi om alla killar. Ja, Precis. Mm. Jag tror faktiskt att vi kanske ska headhanta lite killar om vi ska ha ett stickläger igen. Mm. För jag har koll på lite killar som sticker som jag tycker verkar härliga Jag har blivit kompis mm. på Facebook och så. Och där är säkert ni också att ni har spannat in någon blogg eller sådär. Mm. Och att man kanske drar lite extra uppmuntrar mm. för att få en härlig blandning på lägret. Mm. Mm. Vad skönt om det vore 50-50 nästa år. Mm. Ja, det blir lätt lite skit när det är så många kvinnor på mm. en och samma plats och... Så... Men det är jättetrevligt det också. Men... Det är ju några damer som har med sig i sina respektive på lägret. Men då går de andra kurser. Typ akvarellkurs och fotokurs och sådär. Och vi pratar lite om det. Min pojkvän stickar ju lite grann. En halv julkula och så. Men just om vi skulle tycka att det var en kul att, att ha med sig våra respektive. Hur det skulle vara. För det är ju lite speciellt. att alltså man sitter och stickar på kvällarna och vill man vara med... Med, läge, med lägegänget eller vill man vara med, med sin eh, respektive? Jag hade Så inte där. velat ta med min sambo hit. Nej, jag tror faktiskt inte heller jag hade att det. Det här Nej. är, det inte är jag min heller. frivecka. Mm. <laughs> ja, jag har ingen sambo tittande på mig. Men du kan väl Tycker jag kanske har det nästa år. Ja, kanske. Låt oss sätta upp det som ett mål. <laughs> <laughs> att du ska ha en sambo som inte får följa med? Eller att jag har en sambo. Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Anyways, mm -hmm. eh, vi pratade lite om könsfördelningen, vilket var noll. Låt oss prata om åldersfördelningen, för den är faktiskt ganska skön. Vi har mm. Eddie som är yngst på 27, mm. och sen får man tydligen inte prata om damens ålder, men jag kan tänka mig att den äldsta är 65. Mm. Ja, något sånt. Jag får den känslan. Mm. Och det tycker jag är härligt, att vi, vi spänner över en bra bredd. Mm. Eh, och det är många i många åldrar, liksom. Vi har ett gäng som är sena 20 och 30, vi har ett gäng 40 det är ett gäng 5, det är gäng 60 mm. och det är superkul mm. Mm. och att man lär sig väldigt mycket av varandra även folk som har, ja, men, de som är 65 och i den åldersspannet att vi, jag kan bli inspirerad av det de gör för att jag är så himla insnöad på nej Ravelry och så här gör mm. jag och här hittar jag mina mönster och, och ja, bigitta som satte oss vid, oss idag och visade så här men det här är eh, Ölandshalen till exempel mm. Mm. Den har jag stickat 30 gånger och den är fantastisk. Och så tittar man på mönstret och säger bara, den är jättefin. Den har aldrig hittat annars. Vad kul. Mm -hmm. Och jag tycker det är härligt också att det inte är så... Ibland kan jag känna lite att det finns ett litet, litet förakt emot oss som inte har stickat så länge. Lite att det vi kan, det är in... ju ja, ingenting liksom för att de har stickat i hela livet. Och... och jag tycker det är jättehärligt att de ändå kan ta till sig av vad vi kan och vi kan ta till oss var, av vad de kan och det finns en ömsesidig respekt emellan oss och det tycker jag är jätteroligt Verkligen. Jag som ändå har varit lite lärare nu då under veckan har ändå känt att det, det är lite skillnad på att träffa folk i medelåldern eller kanske 50-60-årsåldern som har stickat väldigt länge och träffa folk som är unga och är nya på stickning och det är nog att jag tror att de som är 60 de är lite sämre faktiskt om man får använda det ordet på att ähm, våga själv. Det är många som äh, gör på samma sätt som de har gjort i 30 år för att det är så de har lärt sig när de började av sin sysslöjdsfröken. Medan jag har Eddie då som ja, jag har testat det sättet, men så gillar jag inte det. Och då testade jag det. Och sen hittade jag en sån video. Att man har hunnit beta av typ 10 olika tekniker på samma grej. Mm. För att äh, vi är uppvuxna med att prova fram på ett annat sätt mm. Mm. och söka informationen, är det någonting som som man tycker så här inte fungerar att man bara, men hur ska jag göra istället att man letar liksom, ja information på andra ställen, youtube internet, eh, fråga varandra bloggar, alltså det, det finns sån otrolig möjlighet i kommunikation idag mm. medan man kanske förr i tiden så lärde man sig på ett sätt och det var rätt och då gjorde man på det sättet oavsett om man kanske inte själv tyckte att det kanske var det bästa mm. Vi hade ju också en genomgång av Ravelry. Och det var ju faktiskt väldigt kul och det togs emot väldigt bra. Jag var lite rädd att folk skulle tycka att, ja nej, det här är ju på engelska och det är ju sådär. Men alla var sådana här. Att de, åh vad fantastiskt att man kan hitta så mycket och det var jättekul. Och att de faktiskt kunde se att man kunde hitta svenska mönster också. Men väldigt viktigt att de skulle vara gratis. Och det ja! tror jag faktiskt är en annan sak som kännetecknar generationen. Äldre stickare eller vad man ska säga, damer. Mm. De vill nog inte betala för mönster i lika stor utsträckning som folk som är yngre. Mm. Eh, betalningsviljan är annorlunda. Mm. Jag vet inte vad du tänker Karin. Jo men jag är nog beredd att hålla med. Jag var inte med i den här diskussionen som ni har haft. Men jag tycker att jag känner igen det från andra ställen. Och forum på nätet och hur man funderar fram. Och även från vår egen stickklubb kan jag tycka. Men det är ett steg man ska över själv, det där med att vara redo att börja betala för saker. Mm. Eh, när kom den för er, Eddie? Eh, för mig har det, jag har alltid varit villig att betala för mönster som jag verkligen, verkligen vill ha. Jag, jag har nog tänkt så att vill jag sticka en tröja så kollar jag på alla mönster. Och är det den här tröjan jag verkligen vill sticka, då köper jag den om den kostar 6 dollar. Eller vad det nu kan kosta. Det är inte, oftast inte några vansinniga summor vi pratar om. Däremot så varvar jag att jag sticka gratismöster också. Om det är någon skal som jag ska sticka kanske så jag kollar igenom mina favoriter och letar och vad, vad det nu kan vara. Men är det liksom någonting jag verkligen vill sticka då sticker jag det oavsett om jag ska betala för det eller inte. Så har jag alltid resonerat. Mm. Karin? Har du några tankar när du började sticka och köpa? Eh. Nu känner jag mig lite trög. Jag har en lite syrebrist här inne tror jag. Men jag har inte köpt så himla mycket. Jag har mest stickat efter gratismönster, men det är nog inte för att jag inte har velat köpa. Utan det är mest för att jag bara inte har kommit med för. Jag har ju sagt det innan, jag väntade liksom i åtta år på att köpa en mönster till Daybreak. Fast jag ville sticka den så himla gärna. Hur dum är man inte då? <laughs> nu har jag köpt den i alla fall. Åtta år? Ja men typ så där helt galet. Men nu, nu är det som att jag har kommit över tröskeln och bara klicka När jag skaffade Paypal så bara klick, klick, klick, klick köp jag allt. Det pratar mm. vi om idag. Det är ju farligt med Paypal. Ja, man märker ju inte att pengarna försvinner. Nej, man behöver inte ens räcka, sträcka sig efter plånboken. Det är liksom bara att skriva in lösenordet och så är det klart. Ja, livsfarligt. Och sen bara hamna mönsterna där i, på Ravelry. Och det värsta är att garnbutiker börjar ta Paypal också. Det är oh. alldeles för enkelt. Jag tror garnkorgen tar Paypal. Jag är fan med det. Och det är ju hemskt. Mer Paypal till folk, folket. Men du då Elin? <laughs> ja, exakt. Jag började betala när jag förstod att jag kunde sticka. I början så vågade inte jag. Jag, för, jag fattade inte de här på Ravelry. Man får ju en sån liten sneak peek av ett mönster. Där de beskriver typ att ni man ska kunna och sådär. Jag förstod ju inte ens det. Och då kände jag det ingen mening att jag köper det här mönstret. Jag kommer inte förstå det. Så jag höll mig på gratis droppsmönster. Typ säkert de två förståren. Och sen smög jag liksom i. Och det var när jag hittade någonting... Som jag fattade att det här kan jag inte få gratis. och jag vill göra just den här. Och då mm. köper jag den ändå. Och sen märkte jag att det är jättelätt att sticka på engelska. Mm. Och det är jättelätt att lära sig under tiden. Och jag tycker faktiskt att man, man kan stötta. Om man tycker att en person har gjort en fantastisk tröja. Då kan man stötta den personen med 35 eller 40 kronor. Eller vad det är, mm. För att få, faktiskt få göra det här mönstret. För det är ett otroligt arbete som ligger bakom. Det har vi ju verkligen förstått nu när vi har gått den här mönsterkonstruktionskursen med Maria. Så att ja... Köpenhamnster vi ändå slår ett slag för faktiskt. Absolut. Mm. Ja, med Vi här i bilen ska ta en liten syrepaus. Och när vi är tillbaka från den så ska vi prata om vad som sitter på våra stickor just nu. För det är ganska många projekt. <laughs> Låt oss öppna bilderna andas lite. Vi är tillbaka igen efter en liten luftpaus och vi ska faktiskt prata om vad som sitter på våra stickor just nu. Jag tänker låta Maria börja eftersom hon innehar något typ av projektrekord i den här bilen eller kanske på den här kursen. Jag har i alla fall upprepningsrekord kan man säga. Just nu håller jag på att sticka på den här linnekoftan som jag har påbörjat direkt. Jag kunde inte låta bli direkt efter vi hade varit hos Karin Öberg. Och jag har ju alltid varit väldigt skeptisk till Lin. Men nu satt jag igång i alla fall och stickar en delar precis som hon sa att man ska göra. Mm -mm. Och, så att det ska bli en vanlig enkel kofta. Men på framsidan har jag tänkt att göra släppta maskor eh, som ska bilda ett mönster på framsidan. Så det händer någonting i den. Sen Den, den går ju bra men innan har jag haft väldigt mycket problem med eh, den här fire, firework. Heter den så? Fieldwork. Fieldwork från Pompom. Som är ett helt obegripligt mönster. Och alltså, för det första så står det angivet eh, midjemått. Bara. Inget bystmått. Och sen när man tittar på uppdateringen på den digitala kopian så står det under bystmått. Och när man mejlar henne så får man bystmått. Hmm. Så det är tips. maila henne. Men sen så lägger man upp och börjar så vet man inte ens var på kroppen man är någonstans. Och... Det är ett väldigt obegripligt mönster. Så att den har jag ju repat upp flera gånger. Kan det vara så att de kommer att revidera och göra om den digitala kopian så det blir förståeligt om tillräckligt många hör av sig? Eller så? Jag vet inte. Det är det som är lite konstigt. Att tidningen har en version och den digitala kopian har en version. Men på Ravelry står det ingenting om att det finns en rata på den. Och det kan jag tycka är väldigt märkligt när man ändå har tryckt en ny. Eller inte tryckt men att de har gjort en ny digital kopia. Så att jag har gett upp det lite men jag tänker inte låta den vinna över mig. Så att jag ska ta tag i den Men sen har jag också stickat på en sjal Som Ska bli ett mönster någon gång Och, Men den är ganska tråkig För då, då är det ett spetsmönster Som man sticker en smal smal smal lång lång spets Och så plockar man upp masker sen Så att den känns lite för tråkig För att ödsla tid på här Känns det som Och sen den fjärde är Eddys teststickning Som jag håller på med En kaulett kan man kalla det vad betyder det? Det är en halskrage, med eller blandning mellan halskrage och hal. Ja, ah, okej. Okay. Jättefin än. Så man börjar med att sticka den som är hal, en trikans hal. Och sen så sticker man ihop den och stickar den runt. Så, väldigt fin. Den som blir sugen på att tjuvkika på hur den här kauletten ser ut. Hur kan man kika på den någonstans? Klicka på någon länk i avsnittsguiden eller så? Det tycker jag. Det, ja? Mm. Vad kommer man då till? Den har kanske en revelry i redan, eller? Eh, mitt projekt eller den som jag har prostickat hos mig själv om man säger Den har ju en projektsida Men själva mönstersidan har inte kommit upp än Det dröjer nog Kanske någon vecka till Men det kanske är klart när podden släpps, vem vet Är jag lite trög nu Eller när jag tänker en kaulett så som ni beskriver den Har den lite haklapsform mm -hmm. då kan man säga Precis, fast med fin en fin haklapp. Ja. Ja. En kanske... fin haklapp. Som en sån dräggelapp som vi ja, har. Exakt. Fast för vuxna. Mm. En typisk grägellapp mm. ja. har Det fast lite mer spetslik och lite mer delikat. Mm. Så det är en som man använder när man har druckit champagne och ätit ostron, Alltså fina saker så en fin bryggelapp. Okej, okay. mm. okay. då är vi på att klara med vad det är. Då kan vi gå vidare med Edy. Vad stickar du på just nu Eddie? Ja, eh, jag har ju varit väldigt ambitiös med den så kallade pojkvänströjan som jag la upp redan på tåget hit. Och hårdstickade på hela första dagen faktiskt. Jag var väldigt stolt över mig själv. Och det här är alltså en tröja till min pojkvän som han fick i julklapp förra året. <laughs> förra året? <laughs> så, ja, så nu är det dags att ta tag i den så att han i alla fall har den innan hösten har jag lovat då. Och det är ett eh, islandsmönster som heter Afmali, eller Afmali. Det är ett sånt eh, isländskt AE som jag inte riktigt vet hur man uttalar. Men det är ett flera ok och så är det en eh, slätsticket kropp med ett litet mönster längst ner också. Och jag börjar nerifrån och har kommit kanske nästan upp till armhålet. Men nu är det bara slätstickning runt, runt, runt, en färg. Så jag bara betar av det medan vi sitter och pratar och skrattar på kvällarna och sådär. Fantastiskt! Och sen för att väga upp all den här liksom generositetsstickningen som vi håller på med så måste jag ju få sticka lite till mig, bara okynnessticka för att det är så härligt. Så det har jag börjat på en kofta som heter Efernescence. Som jag pratat lite om innan, att jag är väldigt sugen på att sticka. Och det är en slädstickad kofta med ett väldigt spännande hålmönster fram i oket. Med både mossstickning, avigstickning och krätstickning och allt möjligt och gigantiska hål. Alltså jag vet inte om du har sett den Karin, men för jag har stickat på den här och den är så fin, du måste titta på den. Jag har sett den, jag har en reglapp. <laughs> utan reglapp. Kanske mm. du kan göra något sånt där samtidigt sen och stötta varandra? Mm. Ja, då har ni support också. Då kan jag, jag kan vara testkanin nu. Ja, du är, det är lite bra. som stora sisterna för att du är så att du, du stickar på saker som vi vill sticka på. Och du är klar med saker som vi stickar på just nu. <laughs> Ungefär. <laughs> Men det är väl härligt att kunna inspirera andra. Uh, ja, och den här koftan i alla fall är ett uh, jättefint uh, lavendel uh, lila garn. Som jag köpt på Loop i London. Handfärget. Lyxgarn. Så det är härligt. Och min tredje stickning är ett UFO. Som jag är väldigt stolt att jag har tagit med mig. För att det är... Jag har inte stickit på det på ett år. Jag hade det med mig när jag felvandrade förra året. Och det är min eh, Echo Flower shawl i eh, svart lace garn Och där har jag stickat eh, nästan två repetitioner på den. Så att det börjar närma sig slutet. Två repetitioner låter ju inte jättemycket men det kanske är väldigt många maskor. Ja, jag är uppe i nästan 600 masker per varv nu. Eh, för att jag eh, har så tunt garn så att jag gör fler repetitioner än vad mönstret anger. Hur jag nu tänkte det Men Men ja, vi kör på så hoppas jag att den kanske blir klar till nyår. Det passar ju bra med en svart spetsskal då. Ja, så det var det som jag jobbar på just nu. Vad sticker du på just nu Karin? Jag, jag får lite mindervärdekomplex när man sitter med de här två sköna bönorna här bak. Jag, bara på, eller jag har haft med mig två saker den här veckan när jag varit här. För det första så har jag haft med mig min pomegranate. Men jag har ju inte lyft upp den väskan och jag har inte rört en maska på den. Så den glömmer jag för tillfället så. Även om jag nu har experthjälp både från dig och från Eddie. Sen har jag börjat sticka på Cargais som jag har lärt mig att den heter. Linnet, det omtalade. Och jag har repat upp för det blev jättestort. Och sen har jag börjat på det en gång till. Med färre maskor, mindre stickor. Och nu tror jag att det blir lagom stort. Och färgerna blir skitsnygga ihop om det själv. Det får du säga. Tycker jag med. Ja. Och den sticker jag i lin, lin- och bomullsgarnet Linnea från Ullcentrum. Det hade varit lite skönt ifall den var klar innan sommaren var slut. Så du kan eh, sporta lite så här bruna axlar i den och så. Jag vet. Jag är ju ute i så god tid. Deadline sticker du till den? Nej. Jag pysslar inte med sånt. Nej. <laughs> Nej. Hemma däremot så har jag ju stickat en sån här randiskal. Som jag har stickat en tidigare som jag hittat på själv. Men så superenkelt trekantskral bara. Men eh, där tog ju garnet slut. Eh, också eh, det är Drops Delight. Och jag tyckte att det var så fula färgkombinationer i den. Så jag klippte bort ungefär hälften av garnet. Och då räckte det inte på långa vägar. Och det var en restgarnsskral. Så nu måste jag köpa nytt garn för att ge färgat en Och det känns ut. Nu hörde jag en sak som var som jag har kommit på själv. Du ja. har ju fått så sjukt mycket beröm för den sjalen. Du har kommit på den själv Du sitter med två coola tjejer i bilen Som gör egna mönster Kom igen Karin, din törnt släppte oh, Ja men herregud, det här är en slättstickad sjal Så man ökar en maske varje sida det är, ju, det är inte ens ett mönster det ja. Du har den snyggaste färgkombinationen Du behöver inte släppa ett betalmönster Du kan släppa ett gratismönster som inspiration i så fall mm, Ja det skulle vara det Men är det är ju väldigt roligt att släppa det Och kanske mm. se när andra cast on på Ravelry Och se andras versioner mm. och så vidare och det blir jag så här. Alltså. Bara, oh, nej, inte ska jag Klart mm, mm, mm. så är det fan du ska, kom igen <skratt> Alla poddlyssnare Korgen är ut en fantastiskt fin Sjal, mönstret heter Elin, nej det gör den inte. <skratt> <skratt> Mönstrets namn är lite oklart Den är Randig. och vi har tissat lite med bild innan. Vi kommer länka i avsnittsguiden både Stickbordas podcast-avsnittsguiden och Stickpoddens avsnittsguiden. Så man kan kika på den här och sen börja stressa Karin lite på att hon ska göra ett mönster av den. För det här, det vill man inte missa. Nej, det vill man kanske inte. Det vill man inte. Känner du pressen nu? Ja, nu tycker jag vi går över till dig Elin. Vad har du stickat på? Jag har ju faktiskt stickat ganska mycket på min vad <skratt> hur talar man det, Eddie? From granite. From granite. En granateppeltröja som Eddie är klar med, som jag har kommit ganska långt med och som Karin har börjat. Och som Maria ska göra någon gång. Jag känner mig nästan tvungen nu. <skratt> jag har kanske två tredjedelar av ena armen kvar och sen en halsringning och sen är jag klar. Så att jag ser liksom ljuset i tunneln och det är så jäkla härligt. Petat lite på mönstret under eh, vakande ögonen från Eddie. Jag har valt att frångå en eh, twisted eh, rib Och valt att göra en eh, två rätta två avgär. reså istället för att den ska matcha mer med själva kroppens så Ja, stickat på den. Och eh, faktiskt så har jag stickat på min snowflake. Och eh, gjort om och gjort klart en eh, reså där också och avmaska till och med så den ska väl ha en liten knappslå och sen är jag klar med den och det är helt fantastiskt och så kliar den så vi får se hur vi gör med den men den är ju perfekt att ha för den är ju lite vid om jag mådde så den kan du ha en långa med t-shirt under den är, den är tajt är den jag tajt? vet inte om du bor på Ölands folkhögskola folkhögskolas mat men den är <laughs> tajt <laughs> okej, okay, men du kan ändå få plats med en långa med t-shirt under det tror jag. ja, det kan jag nog men nu börjar jag fundera på att kanske göra långa armar på den jag vet inte varför jag inte gjorde det från början och sen samtidigt orkar jag inte men jag tycker platser. den är fin som den är ja. faktiskt. det tycker jag med. Ja. Och när den har en sånt öppet ok också. Men det är allt när det är för varmt garn. Det, det kommer vara en varm tröja. Jag känner det redan nu. Och då vill man ju vara varm även på handlederna. Och mm. väl sticka ett par muddar istället då? Ah. I en flerfärdstickning med lyfta maskor kanske? Då sålde du in det bara. <laughs> mm. mm. Och sen så har jag faktiskt påbörjat en daybreak. Jag har ju köpt ett sånt Manos garn till den. Och eh, har kommit en liten bit. Sen gick garnet av. Och eh, jag har fått börja om helt enkelt. Så eh, egentligen har jag det faktiskt inte på stickorna. Mm. Men eh, till. Och eh, den kommer jag sticka i svart. Och sen ett eh, rödspräckligt rosa garn. Skitsnygg den mm. röda färgen. Sen har jag faktiskt beställt garn också. Med Malabrigo sock. Till eh, en Color Affection. Jag vet, det känns som att jag har blivit lite smittad av er storköpeskor här. Det klipper vi bort. Inga gampoliser som lyssnar shoppingpolisen. Det är ju faktiskt ingen tull för er. Så att eh, när man lämnar Öland så åker man härifrån utan att behöva betala tull för alla nyinköpta. Ja, är Ja, är vi klara med vad vi har på våra stickor? Ja, jag. Jag vet inte om ni lyssnade på Liv Strömqvists fantastiska sommarprat om mens. Nej, nej. Jag har laddat ner det till min telefon och tänker lyssna på det när jag klipper gräset i sommar. Då har ni en treat framför er. Det är en två timmar mänsnak. Nej, det är faktiskt inte. Det är väldigt mycket om kvinnor och könsroller och samhälle och så här. Det är sjukt bra så jag kan jättemycket jätte rekommendera att lyssna på det. Hon kom in lite på ämnet om. Konkurrens och samarbete mellan kvinnor. Och Liv Strömqvist är ju bara en liten parentes här. En kvinnlig serietecknare. Och det kan man ju tänka att det är ett ganska smalt yrkesval. Och att man ska ha ganska vassa armbågar. Men hon har valt att se det på ett annat sätt. Det är faktiskt till och med så att hon delar lokal med två eller tre andra. Också kvinnliga serietecknare. Och det är väldigt många då som säger va? Blir inte det bara att alla gör samma sak? Och det är faktiskt till och med folk som bara, Va? blir det inte det bara serier om mens då? <laughs> eh, liksom som att de skulle smitta av sig på varandra och göra så att alla blev extremt lika riktade. Och då så sa hon att hon ser sig själv och sina kollegor som skagenmålarna. Och då menar hon att det är en grupp gubbar som gör exakt samma sak, målar exakt samma sak, dricker alkohol ihop och har det härligt precis det livet som skagenmålarna levde. Fast ändå så gör alla sin grej och att man liksom inspirerar och uppmuntrar varandra. Och hon menade, och berättade också att de väljer att se varandra som skagenmålarna. De har till och med en tavla av skagenmålarna på väggen där de liksom har tagit vad som personlighet och sådär. Och att det ska liksom se det mer som ett kollektivt arbetande. Och det här liksom, det, det blev så himla starkt för mig. Jag tänkte jättemycket på det här att... att eh, att jag vill mer och mer se andra kvinnor som mina skagenmålare, som mina kollegor istället för som konkurrenter och så vidare. Och det blev så väldigt tydligt då för en två veckor sedan när Karins konstgrepp, som vi brukar prata lite om i vår stickpodd, som är en konstnär som säljer smycken och tavlor och så vidare, hon lade ut ett väldigt argt Instagram inlägg och klagade på att det fanns en annan person nu som också gjorde smycken med tänder. Och då eh, blev jag också så här: nej, varför ska man bli arg när folk gör ens snudden av någonting som är liknande i idén? Varför inte välja att omfamna folk? Och lite det här blir väl ämnet nu när vi har två poddkollegor i bilen. Våra nya skagenmålare. Ja, och det är så vi har valt att se det. Istället för att se det som en konkurrens, att eh, vi konkurrerar om samma marknad, så... Hjälper vi varandra, lyfter fram varandra, har ett härligt samarbete. Och eh, båda har ju sina nischer på poddarna. Vi, ni är ju väldigt breda, eh, pratar om allt mellan himmel och jord. och eh, Mycket stickning och mycket annat och en ja, men riktigt skön, härlig mix. Eh, Medan vi är lite mer nördiga kanske. Lite mer avancerade i just stickningsbiten tror jag. Och eh, ja, nej, det är så himla härligt och det är så himla kul att få vara här och sitta i. I Elins bil tillsammans med, med, med dig och Karin och bara ha det riktigt, riktigt förbannat kul ihop. Det är väl det lite också att jag tycker väl inte att det ena, den ena podden utesluter inte den andra till exempel. Vi delar ju lyssnare. Det är inte så att bara för att ni har några lyssnare så, så får inte vi dem. Så det är, egentligen så är det självklart att vi ska stötta varandra. I detta. Och så många manliga poddar det finns så är det väl jättebra. Som alla poddar om sitt ego. Mm. Precis. <laughs> Och vi poddar om vår hobby tillsammans. Och egentligen är det, ju inte, så, alltså egentligen är det inte konstigt att det, är fint, att det kommer fler poddar. Om man ser på den amerikanska stickpoddsmarknaden så finns det ju... Det var säkert ett 50 tal poddar att mm. välja bland och lyssna till. Och, och alla är välkomna och alla hjälper varandra. De pratar jätteofta om varandra i varandras poddar. Och har ni sett vad de har gjort på den podden? Och har ni sett det där vad de har gjort där? Och det var så himla bra det de sa där. Och så och det är nästan konstigt att det inte finns fler svenska poddar. Mm. Mm. Vi välkomnar verkligen fler. Vi, jag och Ellen fick ju ganska mycket frågor i början när ni släppte er en podcast. Om inte vi blev lite stötta eller lite sura. Eller tyckte att, jaha nu får ni konkurrens, så ser ni på det? Och vi valde ganska aktivt att göra ett ställningstagande i våran första poddavsnitt. Efter att ni hade släppt och, och prata om er. Mm. Och välkomna er in i poddvärlden för att folk skulle förstå att det här är inte en konkurrens. Vi tycker att det är jättekul att ni började podda. Och vi tycker det är jättekul att det finns fler. Och det tror jag är viktigt, att jag tror att det var viktigt att vi gjorde det för att annars hade det lätt kunnat bli att, att det hade blivit uppdelat liksom lite läge, så och man hade trott en massa saker om oss och om er. Och det är ju verkligen inte så. Nej. Och det är så himla skönt också att, att, att ni gjorde det för att vi, när vi släppte våra podd så är det klart att vi var lite oroliga med sitt, Vad ska de tänka nu när vi kommer att. Och... Och också göra en podd. Men att ni bara omfamnade oss på det sättet. Det kändes bara så himla skönt. Och vi kunde bara göra våran grej fullt ut. Och visste att ni vi hade er i ryggen. Och alla andra i ryggen också såklart. Så att det var helt fantastiskt. Det är bättre att ha ett, vara på stickläger ihop än att vara tillhöra sitt läger som battlar med varandra. <laughs> Men jag tycker faktiskt att stickvärden är lite bättrevärden annars. Jag kan uppleva att det är många som tycker att det ska bara få finnas en skal med löv. Det ska bara få finnas en mössa med fjärilar på. Förstår ni? Det ska bara finnas en tröja med vimplar. Och så är det ju inte. Utan precis som musik så finns det bara ett visst antal begränsade toner. Och så gör man musik utifrån det. Och så är det med stickning med. Man kan bara göra blommor på... Mm. Miljoner sätt. Och sen när man har gjort det så får man börja liksom mixa ihop dem och göra bra nya saker. Mm. Mm. Men jag vet inte vad ni känner. Jag tycker att folk kan vara lite så mm. vassa armbågar. Mm. Mm. att folk är lite, är lite rädda om sitt territorium. Att man känner det här är min mark, det här är min, det som jag har gjort. Och du stannar där utanför och gör din grej. Istället för att man ja, men lyfter upp varandra och, och pratar om varandra och hjälper varandra. Och ja, men, ja, stöttar varandra helt enkelt. Men mönster kommer ju alltid påminna om den. Så kommer det ju vara alltså, det är precis som du säger att toner är begränsat. så alltså flätor kan du också bara göra på ett visst antal sätt. Och du kan bara göra en kofta med antingen knäppningen fram eller bak eller lite åt sidan. Och kombinera med de här två sakerna så kommer det bli en fläta, flätad kofta liksom. Den kan inte se ut på tusen olika sätt till slut. Och jag tror att det är viktigt att tänka att, att de flesta har faktiskt inte gjort någonting för att kopiera utan för att man gör det man tycker är fint. Mm. Mm. Och snarare så ska man ju bli lite smickrad då kanske. Om någon har gjort något snarligt Så länge mm. det inte är snot så av såklart. såklart. Mm. Och ett uh, copyright-intrång. Eller hur man ska säga. Mm. Men nu tar jag tillbaka det här till musikbranschen. Och... Bara nämna hur det är när man inom elektronisk musik är det ju mycket remixar och sånt. Att man tar en låt och så gör man det i ett annat tempo eller lägger på en annan slinga eller plocka sång och lägger över sång på en annan låt och så vidare. Och det är helt okej. Okay. Och det är ju för att man alltid creddar in var inspirationen kommer ifrån eller var första låten kommer ifrån eller så vidare. Och det där skulle vi gärna se mycket mer av i stickvärlden också, att man remixar varandras mönster, att man vågar berätta och att man inte blir arg när man blir remixad för att originalet kommer sälja precis lika mycket och ibland så är det ju till och med att en remix får ju folk att komma ihåg originalet och vilja återgå till det igen. Och hitta originalet igen efter att ha gått x antal år när originalet kanske har fallit lite i glömska. Mm. Ja, så ser man ju på Glee som är en tv-serie med musikaltema och då har de ju plockat upp mycket 70- och 80-talslåtar och gjort dem i nya versioner. Och det har gjort att jättemycket ungdomar nu har upptäckt musik som föräldrar lyssnar på och så vidare. Och precis så tror jag att det kan bli med stickning också framöver. Och nu är vi ju fortfarande ganska tidiga, det är ju inte så jättemånga år som som mönster har fått sån identitet som de har nu. För nu kallar man ju, åh oh, har du stickat en anis eller har det gjort en eh, sån där. Men om några år så tror jag liksom att det kan gå trender och remixar mm. i det med. Mm. Mm. Men tror ni att detta är specifikt för att det är en typisk kvinnosyssla? Eller tror ni att det är likadant inom slöjdverksamheten för män när de sitter och täljer sina små snusdosor eller vad de nu gör? Jag hade velat säga att jag tror att det är likadant, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är en kvinnlig sak. Att vi har något annat behov av att på något sätt tävla mot varandra. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag, jag känner att det är en ganska kvinnlig sak. För jag känner att stickningen är ju en sån hobby som man verkligen vill. Att, att alla ska kunna hålla på. Men det, mm. ibland kan jag känna att det finns två olika grupper inom. Inom en hobby eller inom ett nörderi om man nu ska kalla det så. Dels är det de som, som bara är genuint superintresserade av det man gör. Och man vill att alla ska kunna. Och man vill dela med mm. sig av sin kunskap. Och man är jättemål om att alla ska få bli delaktiga och vara med. Och sen finns det de som tycker att det är lite fint att kunna något speciellt. Och inte vill dela med sig av sin kunskap. Och, och kanske till och med låter bli att dela med sig. Eller ta betalt för att dela med sig för att tala om. Och, och exkludera folk istället för att inkludera dem. Och det tycker jag det tycker jag är fult. Mm. Det, det, jag vill inte att det ska, det ska inte få vara i våran liksom underbara stickvärd. det ska vara rosa ullmål och fluff <laughs> men man ska hjälpa varandra och i, alltså istället för att för att hjälpa varandra liksom lyfta upp och ja men skit vilket härligt mönster du har gjort eller vilken kofta du har gjort att vi pratar om den och vi pratar om mm. varandras poddar och, ja men, exakt att man, man samarbetar och man hjälper varandra Att få stickningen ännu mer så på framfart helt enkelt Mm. Inkludera mm. ännu fler. Det gynnar ju alla Absolut. att man hjälps åt. Det är ju inte säkert att alla som lyssnar känner igen sig i den här problematiken. Men de som gör det får gärna liksom, kanske arbeta lite mer aktivt för att ta botten Så man kan bygga stickkultur 2.0 eller 3.0 mm. i Sverige. Och andra länder för den delen. Stickning är inte tävling. Mm. Och alla som stickar är dina skagenmålare. Absolut. Jo, under stickläget nu och diverse workshops och kunskapsutbyten så har det ju blivit så här att man har kunnat se en del stickmyter och också eh, kanske slå hål lite på dem. Så låt oss prata lite om vad som är sanningar, osanningar, bullshit och bara dåliga gamla vanor i stickvärlden. Ja, har ni sett några såna? Ja, en av de första som jag har märkt till det är ju det här att lägga upp på två stickor. Och där kan vi se de här två olika generationerna. Att eh, ja, men har man lärt sig av sin syftslöjtsfröken för 30 år sedan eller 20 år sedan så fick man lära sig att lägga upp på två stickor. Eh, och det är ju för att det första värvet kanske är lite tajt. Eh, och då lägger man den på två stickor och så tar man ut den andra och så stickar man. Eh, jag gör aldrig så. Jag Eddie gör aldrig så. Eh, och det är för att eh, jag tycker inte att det blir en snygg kant. Helt enkelt. Det blir luftigt och lite hängigt och ögligt och därför lägger jag alltid upp på en sticka. Inte kanonhårt utan eh, normalt och sen sticker jag första varvet. Kanske blir det lite mer bekymmer än eh, fortsättningen av stickningen men jag tycker att det är värt. Så det skulle jag säga är en stickmyt. Det är någonting man har lärt sig att man måste göra. Men man måste verkligen inte det. Utan det gör man precis som man själv känner rätt. Och ja. hur man tycker helt enkelt. Och ibland kan det egentligen bli bättre om man inte gör det då. Ja, ja det är en sak. Maria, har du någon stickmyt? Ja, efter att ha gått den här tvåenstickningskursen som jag gjorde på SIV. Så den, den här myten att... Nu kommer säkert alla rasa mot mig, alla som sticker tvåenstickning. Men alltså... Det här med att hålla garnet i varsin hand. För mig är det är myt. Och för att resultatet blir detsamma. Faktiskt. Om man håller det i samma hand. Man måste inte hålla det i två händer. Det blir likadant. Så jag slår ett slag för att hålla i en hand istället. Om man tycker att det är lättare. Ja, man får göra precis som man vill. Men just att man inte kan göra på något annat sätt. Det, jag är ganska trött på det överhuvudtaget att folk säger att man kan inte göra så man måste göra på det och det sättet. Det finns ju inget rätt och fel. Man gör så som man tycker det är rätt. Tycker man om att vrida maskorna i ena hållet och vrida tillbaka som andra hållet så är det helt okej. Okay. Så länge man bara trist med hur man stickar själv. Får jag ställa? Oj, här nu ringer jag en mobil. Jag om. Då ställer jag en fråga, du som kan lite om det här tvånstegning då. För då har jag läst att man måste ha z-tvinnat ullgarn. Är det också en myt? Då får jag nog börja med att säga att jag kan ingenting om tvånstekning förutom den kursen. Men där fick jag höra att man klarar sig väldigt bra på att inte ha sätta tvinnat garn också. Det är bara att snurra sig lite, lite mindre med sätta tvinnat Men det går jättebra med vanligt garn med. Då tycker jag att vi säger att den myten är bastad i den Ja. Också. Har vi några fler myter? Jag har ju en med eh, Reså eh, ursprung. Och... Egentligen så beror lite på att det är för lat, för jag använde alltid nästan samma sticka till resåren som till själva arbetet. Medan alla mönster säger att man ska gå på en storlek mindre i resåren. Och det var också någonting jag fick lära mig, att man måste absolut ha mindre sticka till resåren. Ja, lite myt säger jag eftersom allting jag har gjort har hållit ihop. Ja, det är en smaksak, precis som när man lägger upp ett sådant jag, jag tycker också att det är en myt att man måste ha en speciell flätsticka när man, när man stickar flätor. För att det går precis lika bra. Om man bara har tunga rätt i mun lite och så kan man faktiskt sticka utan flätsticka. Och att man bara släpper maskerna och flyttar över dem. Det är väldigt svårt att förklara så här, men det finns på Youtube. Då får vi ju länka. Ja, det ska jag. göra. Men vad är det många gör och Vad är, vad är det man läser sig att göra när man stickar flätor? Ja, det är det att sätta av eh, de här maskorna som ska gå bakom eller framför på en egen sticka? Ja, och att man, ska, att man måste sticka ifrån den sen. Men man kan faktiskt flytta över det på stickorna man har. Och då slipper man det här med att tappa en sticka i soffan. Och... Så att, eh, jag tycker det fungerar mycket snabbare. Och det är ett moment man slipper genom att sticka utan flättsticka. Då blir jag lite sugen på att kolla på den Youtube-filmen. och lär mig? Då ska vi länka till den. Härligt! Jag ytterligare en ä, lite stickmut som kanske har ä, gått över lite grann. Men det var ju i, alla fall, i, alla, i alla lite äldre mönster man läser så står det ju ofta att man ska ha en speciell ä, säkerhetsnålshållare att sätta ä, maskerna på. Om man ska fortfarande ha dem levande om man säger att man inte ska maska av dem. Man kanske ska sätta dem levande någonstans för att börja arbeta med något annat och sedan plocka upp dem. Ä, där står det står ofta att sätta dem, putta on a holder eller något sånt där. Men det går ju faktiskt lika bra med en... Vilken tråd som helst. Eller sätter de på en annan kabel om man har sådana stickor som har utbytbara toppar. Jag använder nästan alltid kabel. Ja, jag, mm. i början körde jag mycket en egen tråd. Men det är lite pet när man ska ha på dem igen. och Ibland kan de nästan dras ner lite och ta med sig tråden. Så mm. kabel tycker nog jag är favoriten. Mm. Jag har ett helt gäng med sådana här jättestora säkerhetsnålar. Och de är ju väldigt smidiga måste man säga. Det har jag faktiskt, faktiskt. också nu. Och då föredrar jag med det faktiskt för att de är rosa. <laughs> Nej, jag köpte dem för att de var rosa menar jag. Och sen så när vi snackade lite igår så tror jag att alla kom överens om att den största myten är ju att inspiration är stöld. Ja. Mm. Och det har ju lite med förra snacket också. Att man, man får faktiskt inspireras utan att det ska räknas som stöld. Mm. För inspiration är inspiration. Och det är tillåtet till väldigt många andra yrken att se inspiration som eh, något nödvändigt i typ design eller i konst och så vidare. Men i stickning så blir det väldigt lätt att stöldtaggarna vänster utåt. Mm. Ja men det är samma som om skagenmålen att bara att en skulle säga så här, nej du får inte måla ett hav för att jag har målat ett hav. Eller du får inte måla en strand för att jag har målat en strand. Det, det finns ju bara så många motiv i skagen, tänker jag. Så att, eh, ja, nej, stickning eller inspiration är inte stöld. Men sen känner jag lite också att det är inte alltid de som, är, som utsätts för detta, om man säger så. Som är de som blir mest upprörda, utan det är andra som... Du har själv fått höra, har du hört att den, den designen heter det och det? Har du sett hur lik den är din? och men jag, tycker, jag känner aldrig av det. Jag tycker det oftast det är ganska överdrivet och sådär. Så jag tror att det är mest andra som, som stör sig på det. Stickpoliser. Ja, precis. Ja, några härliga stickmyter helt enkelt som man kan ha i åtanke när man ska arbeta med sitt stickning från över. Kanske man väljer att hitta några egna också som man kan ändra liksom, teknik på. Och framförallt har vi missat några. Då tycker jag att man ska kommentera på någon av våra bloggar eller eller mejlar. Och berätta dina egna stickmyter. Ja, det vill vi jättegärna ta del av. Låt oss eh, lägga båten i hamn. Och eh, avrunda podden. Vi är på sluttampen och tänkte avsluta med att prata om lägerfavoriter. Det vill säga någonting vi har sett på sticklägret som har skapat ett ordentligt sticksug på ett eller annat sätt. Eddie, vill du börja? Mm. Jag har ju två favoriter då, så jag får väl berätta om bägge. Den första är en tröja som en underbar deltagare som heter Elin sticker på. Och det är inte du Elin, utan vi har en annan annan Elin med oss också. Och som faktiskt är lika bra, Ja, syfröken. Syfröken Elin, ja. Eh, och eh, det är en jätte, jättefin tröja eh, från den här boken Finstickat eh, som, eh, som heter Starlet. Och den är eh, randig men man skapar ändarna genom att sticka det ena varvet med tråd och sen det andra varvet med dubbeltråd. Så att det blir liksom eh, tjockare på ena stället och därför ser man de här ändarna fantastiskt fin. Däremot så har jag sett att Elena svurit lite över det här mönstret så jag är inte dum jag är så sugen på att sätta tänderna i den själv men kanske inspireras av den i alla fall. Det jag tror hon har svurit mest över är att garnåtgången som är noterade i mönstret är felaktig utan det är vad som står på Ravelry som man ska gå efter så mm. hon har ju köpt för lite garn helt enkelt och har ju blivit irriterad över det. Och det förstår jag för jag blir också väldigt irriterad för jag köpte ju garn till detta när jag var i Danmark och de var väldigt noga med att tala om att jag skulle ha tre nystan av det ena och två av det andra. Och jag frågade ändå för det stod liksom att ja, men du ska ha 200 gram av det här. Jag håller i två grams nystan. Och de säger nej du ska ha ett nystan till. Jaha, så köpte jag det. Och nu visar det att jag ska ha tre nystan av det andra granet. Mm. Och dessutom så har det varit en hel del problem med hennes stickning, Så jag känner mig också halvsugen på den nu. Ja, ökningarna var väldigt osymmetriska och det var väldigt eh, konstigt där. Mm. Mm. Idén är ju kanske att du hittar något annat mönster och bara använder samma teknik mm. och eh, garn. Det är kanske inte själva mönstret du vill låta utan effekten och den mm. snea knappslån och sådär. Mm. Kanske ska jag feska lite med Elin och kolla om mm. hon kan lägga upp lite tips på sin mm. Ravelry sida sen. Precis. Jag kommer ta kontakt med Elin. Mm. Mm. Har du sett någonting du gillade på stickläget Karin? Men jag tror inte att du var färdig. Hon har den till för oh Just det, förlåt dig? Nej men det är ingen för Vi kan ta Karins först. Nej, okej. Okay. Min andra favorit det är Lottas underbara linlinne som hon stickar. Och det stickar hon i varplin som är till för att väva. Som är jättehårt och jätterustikt och som Karin Öberg sa, det kan man absolut inte sticka i. Och det sitter och stickar hon runt. Men det är så fantastiskt fint och det är en sån rustik känsla på det här linnet. Så det åker direkt upp på min favoritlista. Jag tror inte det är något mönster, men jag tror bara att hon sticker från huvudet. Fantastiskt fint. Karin, ja, tackar du, vad härligt <laughs> Karin, har du spannat in något gutt? Ja, och nu tänker jag vara jätte ego Jättetråkig, jag tänker inte säga mitt eget Men jag tänker snacka om Charlottes Cargés För hon stickar efter detta mönster, och det blir ju skitsnyggt Hennes linne är ju kanonsnyggt Hon gör däremot som man ska Hon stickar i flera olika delar Och kommer se ihop det sen Vi får se om hennes blir snyggare än mitt Det kan vara så, men det struntar jag i Ni kan vara linnetvillingar Det kan vi vara Ja, du Maria. Vad har du sparat in under läget? Jag har framförallt sparat in ett garn som jag vill ha. Det är Madlin Torsh Worsted som Åsa stickar på. Och alltså det här är, det är något av det mjukaste jag alltså det är så mjukt bara att titta på det. Så att, det står nog högst upp min inköpslista på Sebastian. då ska jag köpa det. Och det här, den färgen, jag tror den heter någonting med Waterfall eller någonting. Den är en blå jättefin färg. Så det är min favorit. Jag går och klämmer på hennes garn hela tiden. Och du då. Vad har du för favoriter? Alltså, jag vet faktiskt inte. Hej. För... Fröken får inte ha någon favorit. Nej. Åh. Alltså allt. Framförallt så har jag så jävla lust att sticka ordentligt nu. För jag har inte riktigt hunnit sticka så mycket som eh, jag har sett alla andra göra. Utan jag har cirkulerat och pratat och hjälpt och donat och fixat och sådär. Eh, så att när jag har kommit hem på kvällarna så har jag lagt mig på min spikmatta i sängen. För jag har liksom jobbat tolv timmar och lagt mig och stickat och stickat och stickat. Så att jag är så sugen på att sticka på precis vad som helst. Men jag vill framförallt prova att sticka den fina, fina haklappen det? som du har designat. Den heter Hong Kong, Hong Kong, Pearl. Hong Kong Pearl. Och det är en kaulett. Mm. Och den är jag riktigt sugen på att testa. För jag gillar liksom lite haklappseffekten. Att man kanske kan ha den lite som ett smycke nästan. Mm. Och den har du lovat att jag ska få provsticka. Absolut, det är klart du får. Jag är ju bara smickrad Mm. Så den kan du hamna på mina stickor. Jag har ju dessutom ett eh, garn som jag misslyckades totalt med när jag skulle göra en semmle. Ja, just det. Så det kan hända att jag använder det till den. Mm. Men jag har ju lovat att vi ska ha lite semmle-workshop när du kommer att hälsa på mig i Göteborg. Om jag är sugen. Ja, vi får se. <laughs> jag har lite agg mot den just nu. Jag ligger hat hathögen. Du kanske kommer över det. ja. Vad superhärligt det var att spela in en podd med. Vad jättevarmt vi haft i bilen. Ja. Vad jättedålig luft vi har. Mm. Men var mycket kärlek. Ja. Det är imma ju på rutorna. Ja. Och trots att det är så varmt så är det så mycket mer bekvämt att sitta i ett säte än på golvet i garderoben. Mm. Ja. Det har varit som sagt, vi vill också se det. Det fantastiskt kul att få lov att spela in en podd med er. att vi kan göra det här tillsammans och sitta i den bil och svettas ihop. Jag hoppas att vi gör fler gånger. Ja, podden kommer att läggas ut på bådas poddbloggar samtidigt i samma version, så att man får ju om man vill lyssna två gånger på <laughs> båda sidor, men ni kommer höra exakt samma version. Ja, och så får vi se när vi träffas igen, förhoppningsvis ganska snart. Det har varit fantastiskt kul att ha en vecka ihop med. Mm. Och väldigt inspirerande, och det har bara flödat idéer och... ja. Jag tror ja. inte vi är klara med varandra. Nej. Det känns inte som det. Är. Så nu får ni komma till västkusten nästa ja. gång. Västkusten. Ja. Det här är en feltolkning. Det finns ju västkusten och västkusten det är vi som har bästkusten. Nej, nej, De nej, har ju nej, bara nej, bästkusten. Nej, nej, nej. Bästkusten är liksom marknadsföringstricket av bästkusten. Mm. <laughs> nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> och, ni heter Råder och det är så vi avslutar veckans avsnitt av kollopodden, ja. eller vad vi ska säga stickkollopodden. Mm. Eh, tack så jättemycket alla som har lyssnat. Har ni något speciellt sätt ni vill avsluta er podd på? Nej, jag tycker bara att vi omfamnar alla i en stor härlig kram och bara... Vad bra, för vi brukar avsluta med ett puss och kram. Ska vi göra ett gemensamt på ett, två, tre Puss